Мався водолаз у свинцевих черевиках. Це був наш Гаррі Неш, який, крокуючи сходами, перевтілювався у Марлона Брандо. Він зайшов до кімнати, тягнучи ноги по підлозі. Він настільки увійшов в образ, що вигляд жінки в сльозах викликав у нього зневажливу криву посмішку. «Гаррі!» – сказав я. Я хочу познайомити тебе із Гелен Шоу. Гелен, це Гаррі Неш. Якщо ти отримаєш роль стели, то він буде твоїм чоловіком у п'єсі. Гаррі навіть не потис їй руку на знак знайомства. Він запхав свої долоні у кишені і навис над нею, дивлячись з гори донизу, роздивляючись її своїм холодним жорстоким поглядом. Сльози її висохли за мить. «Е, «Скажіть, чи могли б ви удвох зіграти сцену бійки?» – сказав я. «А потім, відразу ж за нею, сцену вашого примирення!» «Звичайно!» – сказав Гаррі. Його очі все ще дивилися на неї. Ці очі встигали спопилити її одяг швидше, аніж вона встигала вдягати його на себе. «Звичайно!» – сказав він якщо Стела готова. «Е, «Що?» – спитала Гелен. Вона почервоніла немов буряк. «Стела, Стела!» – сказав Гаррі. «Це ти, Стела, моя дружина!» Я вручив текст п'єси їм обом. Гаррі вирвав свій примірник у мене без жодного слова подяки. Руки у Гелен Працювали не дуже добре, і мені довелося втиснути книгу їй між пальці. Мені потрібна якась річ, яку я міг би пожборити. Що? перепитав я. В одному місці написано у ремарках, що я викидаю радіоприймач через вікно, пояснив Гаррі. То що я міг би пожборити? Тоді я сказав: що залізний прес для паперу цілком може правити за радіо. Далі широко відчинив вікно. Гелен Шоу виглядала переляканою на смерть. «Звідки нам починати?» – запитав Гаррі, граючи плечима немов боксер, що розігрівався перед боєм. «Починайте на декілька рядків до того, де ти викидаєш радіо із вікна». Добре, добре сказав Гаррі, продовжуючи розігріватися. Він проглянув авторські ремарки. «Подивимося», – сказав він. «Після того, як я викидаю радіоприймач, вона втікає зі сцени, а я переслідую її і б'ю». «Все правильно», – сказав я. «Гаразд», – сказав він. «Люба», – він звернувся до Гелен і опустив очі вниз. Те, що мало відбутися далі, мало бути шаленніше, аніж гонка колісниць у Бенхурі. За вашим сигналом, — сказав Гаррі, не підводячи очей. — Наготуйся, мила! — Почали! Коли сцена завершилася, Геленшоу пащила, як змилений кінь, а тіло її обм'якло, як у риби викинути її на берег. Вона сиділа із відкритим ротом і з головою нахиленою на бік Вона уже не була в жодній пляшці чи колбі Навколо неї не було тієї пляшки, яка утримувала її у безпеці і недоторканості Ця пляшка була знищена «То я отримав роль чи ні?» – загорчав до мене Гаррі «Так», – сказав я я вбитий вашим повідомленням, сказав він. А зараз я йду. Скоро побачимось, Стело, сказав він Гелен і пішов геть, гримнувши за собою дверима. Кроки, віддаляючись, перетворювалися із гучних кроків водолаза на кроки звичайного посереднього клерка. Гелен, сказав я, «Міс Шоу!» сказала вона. «Роль стели твоя», – повідомив я. «Ти була просто чудова». «Справді?» – запитала вона. «Я не мала уяви, що у тобі стільки вогню, дорогенька», – докинула Доріс. «Вогню?» – запитала Гелен. Вона не знала, стоїть вона зараз на підлозі, «Чи мчиться на колісниці?» «Ракета? Фейерверк? Бенгальський вогонь?» «М-м-м!» сказала Гелен. Це було все, що вона змогла вимовити. У неї був такий вигляд, немов вона так і збирається просидіти у кріслі із вічно відкритим ротом до кінця віку. «Стело!» – сказав я. «Га! Ти можеш йти!» «І ми...» Почали репетиції. Репетиції були 4 дні на тиждень на сцені об'єднаної школи. І Гаррі, і Гелен задали такий шаленний темп, що всі, хто були задіяні у постановці, мало не божеволіли від здивування та виснаження, і ще до того, як ми провели перші 4 репетиції. Зазвичай режисеру доводиться просити акторів вчити слова. Однак у мене цієї проблеми не було. Гаррі і Гелен працювали разом настільки добре, що решта акторів вважали своїм обов'язком і справою честю і, нарешті, задоволенням їх підтримувати. Звичайно ж, я був щасливий. Або ж вважав себе таким. Справи йшли настільки добре, так солідно, з таким ентузіазмом і все було довершеним настільки завчасно, що після однієї любовної сцени мені навіть довелося сказати Гаррі Гелен «Слухайте, залиште трошки сил для справжньої прем'єри, інакше ви перегорите завчасно». Я сказав це на п'ятій чи то шостій репетиції, і Лідія Міллер, яка грала роль Бланш зі в'ялої сестри, сиділа в залі поруч зі мною. В реальному житті вона була дружиною Верна Міллера. Верн – той самий власник господарського магазину, де працював Гаррі. «Ну, Лідія?» – запитав я її. «Виходить у нас п'єса, чи не виходить?» «Так», – сказала вона. «П'єса у вас виходить?» Як не дивно, але в її вустах це прозвучало так, ніби я здійснив якийсь злочин. «Ви можете собою пишатися». «Що ви маєте на увазі?» – не зрозумів я. До того, як Лідія встигла відповісти, Гаррі гукнув зі сцени, питаючи, чи він мені ще потрібен, питаючи, чи можна йому йти додому. Я сказав, що можна, і тоді він, усе ще Марлон Брандо, пішов зі сцени, збиваючи меблі на своєму шляху та грюкаючи дверима. Гелен лишилася на сцені сама, сидячи на кушетці і з тим самим виглядом, який був у неї на пробах. Вона була вичавлена немов лимон. Я знову повернувся до Лідії і сказав, «Знаєте, дотепер я думав, що у мене є всі підстави бути гордим і щасливим. Однак, можливо, відбувається щось таке, про що я не знаю?» «А чи знаєте ви?» Що бідна дівчинка закохалася у гарі? запитала Лідія. У п'єсі? запитав я. Яка п'єса? відповіла Лідія. Це вже ніяка не п'єса. Ви погляньте на неї. Вона сумно похитала головою. І в цій п'єсі, ви вже аж ніяк не режисер. А хто ж її ставить? Матінка природа. «У її найгірших виявах», – відповіла Лідія. «Подумайте тільки, що вона зробить із цією дівчиною, коли та дізнається, який Гаррі є насправді». Лідія затнулася і виправилась. «Який Гаррі насправді не є?» «Я не втручався у це, тому що не вважав, що це може мене стосуватися». Я чув, що Лідія намагалася цьому зарадити, але особливого успіху не досягла. — Знаєш, — сказала Лідія Гелен одного вечора, — колись я виконувала роль Енн Рутледж, а Гаррі був Авраамом Лінкольном. Гелен захоплено сплеснула в долоні. — Мабуть, це було чудово, — сказала вона. — Так, до певної міри, — повідомила Лідія. Деколи я настільки вживалася в образ, що починала любити його так, як могла б любити Авраама Лінкольна. І тоді мені доводилося спускатися на землю і нагадувати собі, що він ніколи не звільнить рабів, що він насправді лишень клерк у магазині мого чоловіка. З усіх чоловіків, яких мені доводилося зустрічати, він найчудовіший» промовила Гелен. «Щойно вистава закінчується», сказала Лідія. «Той Гаррі, яким ви його бачите у п'єсі, просто зникне». «Я в це не вірю», відповіла Гелен. «Я припускаю, що у це дійсно важко повірити». Тут Гелен дещо роздратувалася. «Для чого ви мені про все це кажете?» запитала вона. «Навіть якщо це так, то чому...» «Я маю про це турбуватися!» «Я не знаю», – сказала Лідія, відступаючи. «Я просто думала, що це може видатися для тебе цікавим. Ви знаєте? Ні!» – кинула Гелен. Лідія тихенько відійшла, почуваючи себе такою ж холодною і нелюбимою, якою вона повинна була бути у нашій п'єсі. «Після цього випадку...» Ніхто уже не намагався попереджати Гелен щодо Гаррі, навіть тоді, коли стало відомо, що вона повідомила телефонну компанію про своє небажання їздити по країні, і що вона хоче залишитися у північному Кроуфорді. І ось нарешті настав день прем'єри. Ми грали виставу три вечори поспіль, у четвер, П'ятницю та суботу. І ми буквально вбили наших глядачів. Вони вірили кожному слову, сказаному зі сцени. І коли вишнева завіса закривала її, всі глядачі ладні були відправитися до психіатричної лікарні разом із Бланш. На виставі у четвер подруги із телефонної компанії передали Гелен дюжину червоних троянд. Коли Гелен і Гаррі виходили на біс, я передав їй ці троянди перед рампою. Вона вийшла за ними на авансцену і витягла з букета одну троянду, аби вручити її Гаррі. Але коли вона на очах у всіх глядачів повернулася, аби це зробити, Гаррі на сцені вже не було. Завіса закрила цей непередбачений епізод. Дівчину, яка пропонує троянду нікому і в нікуди. Я зайшов за куліси і побачив там Гелен, яка все ще стояла з цією трояндою у руках. В її очах стояли сльози. Що я зробила не так? запитала вона мене. Невже я чимось його образила? Ні, відповів я. Він так чинить після кожної вистави. Щойно вона закінчується, він як найшвидше зникає із театру. І завтра він «Ще зне знов? «Навіть не знімаючи гриму». «А в суботу? Адже він залишиться на вечірку у суботу, правда?» «Гаррі ніколи не ходить на вечірки», – пояснив я. «Та мить у суботу, коли закриється завіса, буде останньою хвилиною, коли його можна буде бачити аж до понеділка, коли він вийде на роботу у господарський магазин». «Як прикро», – сказала вона, роздивляючись троянду. Гра «Гелен у п'ятницю» зовсім не нагадувала її гру на день раніше, у четвер. Здавалося, що вона на сцені думає про щось інше. Вона спостерігала, як Гаррі залишає театр після завершення вистави, і не вимовила жодного слова. Однак… У суботу, в останній день, вона була в ударі, і якщо завжди саме Гаррі задавав темп у виставі, то тієї суботи йому довелося добряче попотіти, аби витримати темп, що завдавала Гелен. Коли завіса опустилася в останнє, Гаррі хотів втекти як завше, але не зміг. Гелен міцно тримала його за руки. Решта учасників вистави та працівники сцени, а також багато вдячних глядачів, стояли навколо Гаррі і Згелен, і Гаррі намагався висмикнути свою руку непомітно. «Ну, що ж», – сказав він, – «мені треба йти». «Куди?» – запитала вона. «Ну, додому». «Чи ви не хочете супроводити мене на вечірку?» – запитала вона. Гаррі почервонів. «Я боюсь, я не вельми полюбляю вечірки». Усе, що було у ньому від Марлона Брандо, зникло. Тепер він був безмовний, як риба, наляканий. Він був знічений, тобто такий, яким знали його між виставами або у господарському магазині Міллера. «Гаразд», – сказала вона, – «я дозволю вам піти». «Якщо ви дасте мені одну обіцянку?» «І яку саме?» – запитав він. «Я подумав, що він вистрибнув би у вікно, якби вона його відпустила тієї миті». «Пообіцяйте мені, що дочекаєтесь мене тут, доки я принесу вам подарунок», – сказала вона. «По-по-подарунок? Він був зовсім переляканий. Обіцяєте?» запитала з притиском вона. І він пообіцяв, адже це був єдиний спосіб забрати свою руку. І він стояв там за лаштунками, поки Гелен ходила у жіночу гримерну за подарунком. Поки він стояв, безліч людей підходили і вітали його, кажучи про те, який він чудовий актор. Однак поздоровлення його ніколи не радували. Він хотів лише забратися геть. Нарешті повернулася Гелен із подарунком. Ним виявилася невеличка блакитна книжечка із великою червоною стрічкою для закладки. Це був примірник Ромео і Джульєти. Гаррі страшенно розгубився. Все, що він зміг сказати, це «дякую». «Закладкою?» «Позначено мою улюблену сцену?» – сказала Гелен. «Ага», – відповів Гаррі. «Ви не хочете поглянути, яка моя улюблена сцена?» – запитала вона. Гаррі, буряковіючи на очах, довелося розгорнути книжку на сторінці, що була позначена червоною стрічкою. Гелен підійшла до нього ближче і прочитала слова Джульєти. «Як ти зайшов сюди, скажи й навіщо?» – читала вона. «Як міг ти перелізти через мур? Адже високий він і неприступний. Згадай, хто ти? Смерть тебе спіткає, як з наших хто тебе застане тут?» Вона вказала на наступний рядок. «Ось, подивися, що відповідає Ромео», – промовила вона. «Ого», – відповів Гаррі. «Прочитай, що каже Ромео», – наполегливо промовила Гелен. Гаррі прочистив горло. Він не хотів читати слова, але мусив це робити. «Кохання принесло мене на крилах, і не змогли цьому зашкодить мури, прочитав він своїм звичайним голосом. Але потім відбулася якась зміна. «Кохання може все, і все здолає!» – читав він, і його голос міцнів, і вісім років спали з його плеч, як і не було, і він уже став хоробрим і веселим. «Твоя рідня мені не перешкода!» – читав він далі. «Вони тебе уб'ють, коли побачать!» – сказала Гелен, і почала потихеньку вести його кудись за куліси. «В очах твоїх страшніша небезпека, ніж в двадцяти мечах», – відповідав Гаррі. Тим часом Гелен вела його до запасного виходу зі сцени. «Ти лише поглянь на мене ніжно», – продовжував Гаррі, – «і ненависть їх мені не страшна». «О, не хотіла б я ні за що в світі, аби вони побачили тебе», – промовила Гелен, і це було… Останнє, що ми чули. Вони разом вийшли за двері і зникли. Вони так і не з'явилися на театральній вечірці, а десь за тиждень вони одружилися. Вигляд у них був дуже щасливий, хоча часом доволі дивний. Це залежить від того, яку саме п'єсу вони читають у цей день. Одного дня – я заскочив до офісу телефонної компанії у зв'язку з тим, що їх новий автомат знову надіслав мені помилкові рахунки. Я запитав у Гелен, які п'єси вони прочитали із Гаррі за останній час. «О, минулого тижня, – сказала вона, – я була одружена з Отелло, викрадена Парісом, і у мене закохався Фауст». «Чи можете ви після цього заперечувати, що я найщасливіша дівчина у цьому місці?» Я сказав, що думаю саме так, додавши, що більшість жінок у цьому місці теж думають так. «У них був шанс», – сказала вона. «Хм, так, але більшість із них не змогли б витримати такої напруги», – сказав я. А ще я сказав їй, що мене попросили поставити іще одну п'єсу. І я запитав, чи можна запросити їх з Гарі у цю виставу. Вона сяйливо посміхнулася мені і запитала. «І хто ми цього разу?» «Курт Воннегут. Хто я?»